sortzen ikas babesa ba, eman diogu bai Euskal Unibertsioari eta, bueno, e, onat gara parte hartzera, eta betara Euskal Unibertsitateari ba, gukazken gure proiektuan e, Euskal Eskola Publiko berria edo sortu nahi dugu eta beti ere helburu bezala izan da hezkuntza sistema propio bat, es, Euskal Herriaren zat. E, beti lotu nahi izan dugu Eskola Herriarekin eta, bueno, Unibertsitate honek, Euskal Unibertsitateak bizka guk ezpea dugu hori ziurtatza, ez? Azkenean, herriak sortzen dugu unibertsitate bada ba, euskal herritik sortua euskal herriaren zako. Ez? eh uno e, biziko dana e, espero dugu ba hori pues herritart gaine komunitate osoaren parte hartzarekin e, bultzatua izatea eta kudeatuta eta bueno, nola ez, ba, bueno, batez ere herritartasunaren e, irizpidetik abiatuta ez ba berrietan eziko eziko dituena eta bueno herriaren pues, e, garapenerako baina bai, hori ez pizkat e, e, norbanakoaren askap askapen, e, askapena edo pues aratzeko edo kritiko pertsona kritikoak sortzeko eta azkenan ba herri bat eraldatzeko funtzioa izango duen ezkuntza bat ekamango duena, ez?